Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 27 Сім днів проминули, і кожен із них лишив по собі Резючу зміну у стані Едгара Лінтона Невблаганна руйнація, що колись втривала місяцями Щогодини пришвидшувалася Катрину ми досі намагалися вводити в оману Але його стрий розум, не схильний себе засліплювати осягнув страшну таємницю і робив припущення, що поступово визрівали у впевненість. Вона не наважилася згадувати про поїздку, коли настав четвер. Я сама нагадала про це за неї, і мені було наказано будь-що витягти її на свіже повітря. Адже бібліотека, де її батько щодня проводив деякий час, ті кілька годин, що був у змозі сидіти, його спальня стали всім її світом». Вона ревно жалкувала за кожною миттю, коли не сиділа поруч із батьком чи не схилялася над його подушкою. Її лице змарніло від безсоння і журби, тож мій хазяїн радо відпустив її, заспокоюючи себе думкою, що її трохи розважить зміна оточення. Він утішався надією, що донька не залишиться зовсім самотньою по його смерті. Містер Лінтон був переконаний, я здогадалася про це з деяких його зауваг, що племінник, такий схожий на нього зовні мусить бути подібним до нього і вдачею, адже листи Лінтона майже не викривали недоліків його вдачі. І я через цілком зрозумілу слабкість не стала виправляти цю помилку. Я питала себе, хіба не жорстоко буде обтяжувати останні години його життя звісткою про те, що він безсилий змінити. Ми вирушили на прогулянку золотавого серпневого пообіддя. Кожен повів вітерцю, що прилітав із гір, був сповнений життя і, здавалося, мав додати снаги навіть приреченому на смерть. Обличчя Катрини мінилось, як усе довкола. То затьмарювалося тінню, то сяїло від сонячних відблисків. Проте тінь лишалася довше, а світло за мить згасло. Її згорьоване серце дорікало собі навіть за таке миттєве забуття власних тривог. Ми здалеку побачили Лінтона. Він чекав на тому самому місці, що й минулого разу. Моя юна леді, спішившись, сказала мені, що вона збирається тут пробувати недовго. Тому мені краще лишитися в сідлі і потримати її поні. Однак я на це не згодилася. Не хотіла ні на мить випускати її з поля зору. Тому ми разом піднялися по зарослому вересом схилу. На цей раз містер Гідкрів зустрів нас із більшою жвавістю. Але це не було радісне піднесення. Його хвилювання радше нагадувало страх. Ти спізнюєшся, коротко кинув він, насило вимовляючи слова. Твій батько, мабуть, дуже хворий. Я думав, ти не прийдеш, тому ти не хочеш бути чесним. вигукнула Катерина, не привітавшись. Чому ти не можеш сказати відразу, що я тобі не потрібна? Дуже дивно, Лінтоне. Ти вже вдруге затягуєш мене сюди, наче для того, щоб ми обоє страждали і ні для чого більше Лінтон здригнувся і кинув на неї чи то благальний чи знічений погляд проте в його кузини забракло сил терпіти його загадкову поведінку Мій тато справді дуже хворий мовила вона то навіщо ж відривати мене від нього чому ти не сповістив через когось що звільняєш мене від моєї обіцянки якщо не бажав, щоб я її дотримала Кажи, я чекаю пояснень Мені зараз не до жартів і не до забавок. І я не можу танцювати навколо тебе, поки ти тут корчиш із себе чорт зна що. «Я корчу чорт зна що?» – пробурмотів він. «Що ти таке кажеш?» «Заради Бога, Катрину, не дивися на мене так сердито?» «Зневажай мене скільки завгодно. Я мізерний, бо я гузливий нікчема. Я справді варти будь її зневаги. Та все ж я надто нікчемний, щоб ти на мене гнівалася». Можна ненавидіти мого батька, а з мене досить і зневаги. «Дурниці!» – гнівно вскрикнула Катрина. «Ти дурний, без мозки, хлопчисько! Погляньте на нього. Він тремтить, наче я справді хочу його вдарити. Тобі не треба вимолювати зневаги, Лінтоне. Ти і так робиш усе, щоб викликати її у кожного. Забирайся звідси. Я йду додому. Це справжня дурість – відтягти тебе від коменка і вдавати, ніби… нащо ми ламаємо комедію? Відпусти мене!» «Якби я жаліла тебе за те, що ти рюмсаєш і дивишся, мов наполоханий заєць, ти б мусив відмовитись от таких жалощів. Нелі, скажи йому, як він жалюгідно поводиться. Уставай, ти мовогидний хробак, чуєш?» І залитими слізмій лицем, тіпаючись, мову корчах, Лінтон безсило витягся на траві. Його трясло від жаху. «О-о-о!» він. «Я не можу цього витримати, Катрино!» Катрино, то всього, я іще й зрадник. І не смію тобі сказати. Але покинеш мене, і я загину. Люба Катрино, моє життя у твоїх руках. Ти ж казала, що любиш мене. Якщо любиш, то це тобі не буде важко. Ти ж не підеш, ні. Люба, мила, хороша Катрино. І, може, ти згодишся, і він дозволить мені померти біля тебе. Моя нюна ладі, побачивши, в якому він розпачі, нахилилася, аби допомогти йому підвестися на ноги. Забути почуття ніжності пересилило гнів. Його слова дівчину зачепили і схвилювали. «Згоджуся на що?» – спитала вона. «Залишитись? Скажи, що означають ці дивні слова, і я залишусь. Ти сам собі суперечиш і заплутуєш мене. Заспокойся і скажи відверто, що тебе гнітить. Ти ж не хочеш заподіяти мені зла, Лінтоне, правда ж? Ти б не дозволив мене скривдити, якби він міг запобігти цьому». «Я можу повірити, що ти боїшся за себе, але ж не можеш ти, підло, зрадити твого найкращого друга!» «Але батько мені погрожував!» – видихнув хлопець, нервово стискаючи пальці. «Я його боюся! Я його боюся! Я не посмію сказати!» «Ну, гаразд!» – мовила Катрина із презирливим співчуттям. «Тримай свої таємниці при собі! Я не сполохливих, Бережи себе, а я не боюся!» Її великодушність викликала в нього сльози. І він ритма ридав, цілуючи руки, які його підтримували, і все ж не міг зібратися на силі і усе розповісти. Я роздумувала, що це може бути за таємниця, і вирішила, що, як на те моя воля, Катрина ніколи не страждатиме заради Лінтона чи будь-кого ще. Коли раптом, зачувши шурхіту чи чагарнику, підвела очі і побачила майже поруч містера Гідкліфа, що спускався схилом із буремного перевалу. Він навіть не глянув на молодих людей, хоча пройшов так близько, що спокійно міг би почути схлипування Лінтона. Чоловік привітався до мене незвично дружньо і сердечно, як на нього, і так щиро, що я у цій щирості засумнівалася. І мовив. «Бачити тебе так близько від мого дому – це вже щось, Нелі. Як там справи у Гренджі? Кажи. Ходять чутки, – додав він трохи тихіше, – що Едгар Лінтон при смерті». Та, напевно, це перебільшення. «Ні, мій хазяїн помирає», – відповіла я. «На жаль, це справді так. Для всіх нас це буде горем, але для нього – милістю Божою». «Скільки він іще протягне, як ти гадаєш?» – спитав Гіткліф. «Не знаю», – відповіла я. Річ у тім, що, – продовжував він дивлячись на двох молодих людей, що заціпеніли під його поглядом – Лінтон не наважувався поворухнутися чи підняти голову, а Катрина не рухалася задля нього. Річ у тім, що хлопчина, здається, надумав спаскудити мені всю гру. Тож я буду вельми вдячний його дядечкові, якщо він поквапиться й випередить малого. Гова, і давно цей поганець отак доріє. Я ж його наче попереджав, щоб не розпускав шмарклі. Він був люб'язним доміс Лінтон. «Люб'язним? Та, та на ньому ж лиця немає!» – мовила я. «Подивитися на нього, то йому б не за дівчатами упадати, а лежати в ліжку, до того ж під наглядом лікаря!» «Днів через два так воно й буде!» – пробурчав Гіткріф. «Та спершу...» «Вставай, Лінтоне, вставай!» – крикнув він. Підводся з землі, нема чого тут плазувати!» «Встань, я сказав!» Лінтон витягнувся на землі в нових корчах безпорадного страху, вочевидь, спричиненого батьковими позираннями. Більше не було нічого, що могло б викликати таке приниження. Хлопець зробив кілька відчайдушних спроб підвестись, але його і так скромні сили на якусь мить його покинули, і він зі стогоном заточився. Містер Гідкріф підійшов і, посунувши його вбік, прихилив спиною до троф'яного пагорбка. «Дивись мені, – мовив він, ледве стримуючи глють, – я розсиджусь, і якщо ти не прийдеш до тями, хай тобі чорт, вставай зараз же. Встаю, батьку, на вимовив той, тільки відпусти мене, а то я зумлію. Я все зробив, як ти наказував, клянуся. Катрина скаже тобі, що я, що я був люб'язним. Ох, підійди, Катрино, подай мені руку. Ось тобі моя рука, мовив батько, вставай. Отак, От а тепер тобі руку подасть вона. Ось так. Поглянь. Ви, певно, думаєте, що я дояволу подобі, міс Лінтон, якщо навіюю на нього такий жах? Будьте ласкаві, проведіть його додому, добре? Його аж тіпає. Ледь я до нього торкаюся. «Лінтон, не любий, – прошепотіла Катрина. – Я не можу йти до Боремного перевалу, тато мені забороняє. Батько, не вчинить тобі зла. Чого ти так боїшся?» Я не можу війти у дім, відповів Лінтон. Мені не можна війти без тебе. Цить, крикнув його батько. Ми поважаємо доччині почуття Катрини. Не, Ліза, його в дім, і я негайно прислухаюся до твої поради і одразу ж пошлю по лікаря. І правильно зробите, відповіла я. Але я мушу лишатися з панянкою, а дбати про вашого сина то не мій клопіт. Ти дуже вперта, сказав Гідкліф. я знаю. «Але ти спонукаєш мене дозволяти хлопцеві, доки його плач не змусить тебе скоритись. Йди сюди, мій сміливцю. Хочеш, аби я тебе супроводжував?» Він знову підступив ближче і удав, ніби хоче схопити нещасного. Та Лінтон, відсахнувшись від нього, вчепився у свою кузину і в шаленому віччі почав благати так, що відмовити просто не ставало сил, аби вона провела його додому. Хоч як це мені не подобалося... Я не сміла її спинити. І справді, як вона могла полишити його? Що збуджувало в ньому такий жах, ми не могли зрозуміти. Та хлопець був без силий йому опиратись, а подальші залякування, здавалося, доведуть сердего до божевілля. Ми ступили на ганок. Кеті зайшла в дім. Я стояла, чекаючи, поки вона доведе хворого до крісла, і гадала, що вона ось-ось вийде. Однак містер Гіткліф, піштовхнувши мене вперед, вигукнув. «Мій дім незачумлений Нелі, і сьогодні мені хочеться бути гостинним. Посидь у нас, і дайно ну, я зачиню двері». Двері він зачинив і замкнув на ключ. Я схопилася з місця. «Випити чаю, перш ніж йти», – додав він. «Я зараз сам на хазяйстві». Гортон погнав худобу до ліса, а Зіла з Джозефом пішли прогулятись. Хоча й звик до самотності, та все ж перевагу віддають цікаві компанії. Якщо тільки тепляється така нагода. «Міс Лінтон, сідайте біля нього. Я даю вам те, що маю. Дарунок цей подяки навряд чи вартує, але чогось іншого запропонувати не можу. Я маю на увазі Лінтона. Як вона на мене дивиться? Цікаво. Чого я так шилені, коли бачу, що хтось мене боїться? Якби я народився там, де закони не такі суворі, а смаки не такі витончені, я б виправлявся у вісекції над цими двома. На кшталт вечірньої розваги». Він перевів подих, грюкнув кулаком по столу і стиха вилаявся. «Чорт заберей! Я їх ненавиджу!» «Я вас не боюся!» – скрикнула Катерина, не розчувши останніх слів. Вона підступила до нього в притул, чорні очі дівчини палали гнівною рішучістю. «Дайте мені ключа! Я все одно його візьму! Я б не стала їсти і пити в цьому домі, навіть якби помирала з голоду!» Гідкліф затиск ключа в руці, яка й далі лишалася на столі. Він поглянув на Катрину, дещо здивований її хоробрістю. Чи, може, її голос і погляд нагадали йому ту, від кого вона їх успадкувала? Вона вчепилася в ключа і майже висмкнула його з слаблих пальців. Одначе це повернуло Гіткліфа до дійсності, і він поквапився виправити свою помилку. «А тепер, Катрину Лінтон, – сказав він, – одідіть від мене, бо я одним ударом зіб'ю вас із ніг, а це розлютить місіс Дін. Знехтувавши цією пересторогою, вона знову вхопила його за руку. «Ми все одно підемо звідси!» – заверещала вона, докладаючи вічей зусиль, аби змусити його стелеві м'язи послабити свою хватку. Переконавшись, що нігті – це слабка зброя, вона тої ж миті скористалася зубами. Гідклі вкинув такий погляд, що це на якусь мить утримало мене від втручання – Катерина надто завзято займалася його пальцями, щоб помітити вираз його обличчя. Він раптом розтиснув кулака і випустив предмет її домагань. Та перш ніж дівчина встигла схопити ключа, він вільною рукою шарпнув її до себе і, притискаючи до коліна, іншою рукою хутко вліпив їй кілька ляпасів. Навіть одного з них було б досить для реалізації його погроз, якби бідолашна дівчина трималася на ногах без опори. Забачивши таку диявольську жорстокість, я люту накинулася на нього. «Ти наволоч!» – закричала я. Поскуду, Він втихомирив мене одним поштовхом у груди. Я ж бо огрядна і ледь що задихаюся. Від цього та ще в люті я ледь не зумліла. Стою, в голові паморочиться, а серце стукає, наче зараз жила лопне. Все враз скінчилося. Катрина, звільнена, притисла руки до скронь. І мала такий вигляд, наче не була певна, чи на місці у неї вуха. Біднятко, вона тремтіла, як балинка, і у незмузі сперлася на стіл. Бачите, я знаю, як виховувати дітей, глузливо промовив мерзотник, нагинаючись за впущеним на підлогу ключем. Тепер іди до Лінтона, як я тобі наказав, і до схочу. Я завтра стану твоїм батьком за кілька днів єдиним, і тобі доведеться скуштувати цього не раз. Та ти міцної породи, витримаєш. Тобі на кожен день вистачить такої втіхи, як я ще хоч раз побачу твої очі хоч цю бісівську гордість. Кеті підбігла недолінто на до мене, скулилася біля моїх ніг і тулячись палаючою щокою до моїх колін, голосно захлипала. Її кузен забився в куток канапи і сидів тихо, мов мишаня, певно радіючи з того, що покарання цього разу його уминуло. Містер Гідкріф, бачачи, що ми досі не можемо отямитися, встав і взявся власноруч заварювати чай. Чашки та блюдця вже стояли на столі. Він розлив чай і подав мені. «Втамуй свій гнів оцим», – мовив він, – «і подбай про нашу неслухняну тлашню. Чай не утруєний, хоч і приготував його я, а я піду до ваших коней». Першою нашою думкою про його відході було прокласти собі шлях до втечі. Ми спробували кухонні двері, але вони були закладені на засув і зовні. Подивилися на вікна за вузькі, навіть для тендітної фігурки Катрини. Містер Лінтон, вигукнула я, збагнувши, що ми просто ув'язнені, ви знаєте, чого домагається цей нелюд, ваш батько. Ви все нам розкриєте, бо в іншому разі я намну вам вуха, як він вашій кузині. Та скажи, Лінтоне, мовила Катрина, я прийшла заради тебе і відмовлятися надзвичайно невдячно. «Дай мені чаю, я хочу пити, а потім усе розкажу», – відповів він. «Місіс Дін, одійдіть, мені неприємно, що ви нависаєте наді мною». «А тепер, Катрино, твої сльози капають мені у чашку. Я цього не питиму, дай мені іншу». Катрина посунула йому іншу чашку і витерла собі лице. Мене обурювало, що тепер, відчувши себе в безпеці, малиний гідник виявляє таку незворушність. Страх, що волоєва в ньому полі, де й подівся – Ледве він увійшов у доборемного перевалу. Я зрозуміла, що він боявся накликати на себе шалений гнів батька у разі, якщо не затягне нас у пастку. «Тато хоче нас одружити», – продовжував він, сьорбаючи чай. «Він знає, що твій тато не дозволить нам побратися зараз, і боїться, що я помру, якщо ми будемо отягнути. Тому ви переночуєте тут, а вранці нас увінчають. І якщо ви все зробите, як хоче тато, ви завтра повернетеся додому і візьмете мене з собою». «Це їй? Та взяти з собою отаке нікудишнє?» – вигукнула я. «Удружитися з вами? Та чи він сказився, чи нас усіх задурнів має? То ви гадаєте, що молоді леді, що гарні, здорові й веселі дівчині потрібне таке кволе мавпеня, як ви? Невже ви собі уявляєте, що бодай хтось, поминаючи вже Катрину Лінтон, схоче мати такого чоловіка?» «Та вас заоднете треба відлупцювати, що затягли нас сюди своїми підлими викрутасами. І нема чого кліпати очима. Мені таки доведеться наставити вас на розум за вашу підлу зраду і дурнувату самовпевненість». Я справді дала йому легенького штурхана, та в нього відразу ж почався кашель. І він за своєю звичкою ударився в сльози. А Катрина кинулася мені дорікати. «Ночувати тут? Ні за що!» – Розвернулася довкола вона. «Нелі, я підпалю ці двері, але вийду звідси!» І вона тієї ж миті взялася б за втілення свого наміру в життя, але Лінтона знову охопив страх за свою дорогоцінну особу. Він обома руками немічно охопився за Катрину, хлипаючи. «Ти не хочеш взяти мене з собою? Не хочеш врятувати? Не пустиш мене жити в Гренч? О, Люба, Катрино, ти не можеш отак просто мене покинути. Ти мусиш підкоритися моєму батьку, мусиш!» «Я мушу слухатися свого батька», – відповіла вона і не дозволю, щоб він накручував себе через дурниці. Що він подумає, якщо я лишатимуся тут усю ніч? Він, мабуть, уже місця собі не знаходить. Я зламаю або підпалю двері, але втечу. Заспокойся. Тобі нічого не загрожує. Але що ти станеш мені на заваді? Лінтоне, свого тата, я люблю більше за тебе. Смертельний жах перед гнівом Гіткліфа повернув хлопцеві його малодушне красномовство. Катрина була на межі відчаю, та все ж рішуче заявила, що мусить іти додому і у свою чергу взялася переконувати його, що він покинув своє нице самолюбство. Поки вони так сперечалися, повернувся наш мучитель. «Ваших коней уже й слід прохолов», – мовив він. «І що таке, Лінтоне? Знову рюмсаєш. Що вона тобі зробила?» «Ну, богоді, заспокойся і йди спати». Ще місяць-два, і ти, мій хлопче, сповна віддячиш її за нинішню наласку. Ти прагнеш чистого кохання, хіба ні? То Катерина Лінтон буде твоєю. Ну, іди спати. Зіла сьогодні не повернеться, роздягнешся сам. Цить, столи, рота. Забирайся до свої кімнати, а я до тебе навіть не підійду, можеш не боятися. Твоє щастя, що ти зробив усе як слід. Далі то вже мій клопіт». Він промовляв це, тримаючи двері відчиненими, аби син міг пройти. То, зіщулившись, прослизнув повз нього, мов цуцик, що боїться отримати стусана. Гейтлів знову замкнув двері та пройшов до коменка, де мовчки стояли ми з панянкою. Катрина поглянула на нього і мимохідь піднесла руку до щоки. Поруч із цим чоловіком знову ожило відчуття болю. Ніхто інший не зміг би розсердитися на цей дитинний порух, а він вилаявся на неї і гримнув. «Еге!» «То ви не боїтеся мене? Ви дуже вправно приховуєте свою хоробрість. У вас із біса перестрашений вигляд». «Тепер я вас боюся», – відповіла вона. «Бо якщо я лишатимуся тут, мій тато буде тривожитись. А як мені знати, що йому тривожно, коли він...» «Містер Гіткліф, відпустіть мене додому!» «Я обіцяю дружитися з Лінтоном. Я люблю його, і тату десь на це згоду». «Навіщо вам силувати мене до того, що я ладна зробити з власної волі?» «Хай тільки спробую вас присилувати», – зарепетувала я. «І на нашій землі дякувати Богові є закони!» «Так і є, хоч ми й живемо край світу!» «Та за таке бузувірство я б і рідного сина притягла до суду!» «Тут і священникові не помогли привілеї духовних пастирів!» «Ану, помовч!» – ревнув мерзутник. «Набійся мені твої репетування!» «Я не хочу, щоб ти...» Мало тут право голосу. «Міс Лінтон, мене вельми втішає думка, що ваш батько тривожитиметься. Я, мабуть, і заснути не зможу від радощів. Вам навряд чи вдалося б краще змусити мене утримувати вас у цих стінах протягом наступної доби?» «Та ж ви повідали мені, до чого це призведе. Що ж до вашої обіцянки вийти заміж за Лінтона, я подбаю про те, що ви дотримали слова. До ви звідси не вийдете». «Тоді випустіть Нелі, хай вона скаже татові, що зі мною все гаразд!» – крикнула Катрина крізь сльози. «Або повінчайте нас зараз же!» Або повінчайте... «Або повінчайте нас зараз же!» «Бідний тато! Нелі, він подумає, що ми заблукали! Що ж нам робити?» «Ну, це на нього не схоже! Він подумає, що вам набридло доглядати за ним, і ви втекли, аби трохи розважитись!» – мовив Гітлів. Ви не зможете заперечити, що увійшли до мого дому з власної згоди, всупереч його забороні. Цілком природним є й те, що вам у вашому віці хочеться побавитись, а не скніти біля ліжка хворого, який вам усього лише батько. Катрино, його щасливе життя скінчилося того дня, коли почалося ваше. Він, я гадаю, проклинав вас за те, що ви з'явилися на світ. Принаймні, я вас за це проклинав». І буде тільки справедливо, якщо він прокляне вас ідучи з цього світу. Я охоче його підтримаю. Я не люблю вас. Чого б я мала вас любити? Годі, не плачте. Наскільки я розумію, це і так буде вашим постійним заняттям у майбутньому, якщо тільки Лінтон не винагородить вас за інші втрати. Ваш проникливий батько, начебто вважає, що він до цього здатний. Його листи, сповнені поради, напучувань – неабияк як мене розважали. В останньому посланні він закликає мого любого синочка піклуватися про його кохану доцю і бути добрим до неї, коли вона йому дістанеться. Бути турботливим і добрим – це по-батьківськи. Але Лінтон спрямовує весь свій невичерпний запас доброти лише на самого себе. З нього вийшов чудовий малий тиран. Він візьметься замучити скільки завгодно котів, якщо їм вирвуть зуби і затуплять кіхті. Ви зможете розповісти його дядькові кілька цікавих історій про його добросердість, коли повернетеся додому. Будьте певні. От щодо цього ви маєте рацію, – мовила я. Поясніть їй, яка вдача у вашого сина. Покажіть, у чому він подібний до вас. І тоді, сподіваюся, ті двічі подумає, перш ніж виходити заміж за Василіска. Я не надто повстаю проти того, щоб говорити зараз про його пригарний характер, – відповів він. Вона все одно мусить або прийняти його таким, як він є, або лишитися у разом із тобою, поки твій хазяй не помре. Я можу тримати вас під замком таємно від усіх. А якщо сумніваєшся, можна мовити і взяти назад своє слово, і тоді матимеш змогу в цьому впевнитися. «Я не візьму назад цього слова», – мовила Катрина. «Я вийду заміж Зелінтона зараз же, якщо після цього мені дозволять повернутися до Трашкросгрейджу». «Містер Гідкліф, ви жорстока людина, але не диявол, і ви не захочете, щоб я була нещасна до віку лише через вашу ницість. Якщо тато вирішить, що я покинула його зумисне і помре раніше, ніж я повернуся, як мені після цього жити? Я вже не плачу, але я стою перед вами на коліна і стоятиму так, і не відведу очей від вашого обличчя, поки ви не подивитеся на мене». «Ні, не відвертайтеся, дивіться!» Ви не побачите нічого, що могло б вас розгнівати. Я не хочу вас ненавидіти. Я не серджуся, що ви мене вдарили. Ви ніколи нікого в житті не любили, дядьку. Ніколи? О, згляньтеся, хоч раз. Я так страждаю, що ви не можете мене не жаліти. Приберіть від мене ваші чіпкі пальці і вставайте, поки не отримали стусана. Гаркнув Гідкліф, грубо відштовхнувши її. Краще б мене оповела гадюка – «Чого ви чіпляєтеся до мене? Ви мені огидні!» Він гидливо стенув плечима, здригнувся, наче від непереборної відрази, і відкинувся назад у кріслі, коли я скочила з місця, вже ладна кинутися на нього з прокльонами. Але він обірвав мене на першому ж слові, попередивши, що мого другого слова буде досить, аби мене замкнули в іншій кімнаті. Все довкола вже почали огортати сутінки. Ми почули якісь голоси біля садової брами. Хазяїн поспішив вийти, він тримав себе у руках, а от мені. Розмова тривала дві-три хвилини, потім він повернувся. «Я подумала, що це ваш кузен Гортон», – мовила я до Катрини. «Якби він прийшов, хто знає, може він стане на наш бік?» «Це були троє слуг і страж Кросгренжу, яких послали вас розшукувати», – відказав Гіткріф, зачувши мої слова. «Вам слід було б відчинити вікно і кричати. Та я ладен заприсягтися, наша крихітка тільки рада, що не зробила цього». Вона рада, що мусить лишитися, то я вже певен. Ми скрушно заквилили, почувши, який утратили шанс. Своє гори нам дозволили виливати до дев'ятої вечора. Потім Гітклів зволів нам піднятися через кухню на гору до кімнати Зіли. І я прошепотіла Катрині, щоб вона скорилася. Може, нам вдасться вилізти у вікно чи видертись на горище, а звідти на дах. Проте вікно виявилося таким самим вузьким, як унизу. А скористатися драбиною, що вела крізь душник на горище, ми не встигли, бо нас знову замкнули в кімнаті. Ми так і не лягли спати. Катрина нерухомо застигла біля вікна і тоскно чекала ранку. Раз у раз, вмовляючи лягти спочити, я чула у відповідь лише глибокі зітхання. Сама я влаштувалася у кріслі годялці, жорстоко картаючи себе за свої численні переступи, які, принаймні, так мені тоді здавалося, спричинилися до усіх нещасть моїх хазяїв. Зараз я думаю, що причиною було не це, але так мені уявлялося тієї жахливої ночі. І самого Гіткліфа я вважала менш винним, ніж себе. О сьомій годині він прийшов до нас і спитав, чи встала міс Лінтон. Вона кинулася до дверей і вигукнула «Так, то ходіть сюди». Він очинив двері і витяг Катрину за поріг. Я підвелася, щоб іти з нею, але він знову повернув ключ у замку. Тож довелося вимагати, щоб мене випустили. «Будьте плячою!» – відповів він. «Скоро принесуть сніданок». Я гамселила по стінах і люто шарпала двері. Катрина спитала, чому мене досі тримають під замком. Гітклів відповів, що мені доведеться почекати ще годину, і вони пішли. Я чекала і дві години, і три, а потім почула кроки. Але то був не Гітклів. «Я вам приніс попоїсти», – долинуло за дверей. За ними я побачила Гортона, завантаженого такою кількістю харчів, що мені вистачило б на цілий день. «Візьміть», – сказав він, простягаючи мені тацю. «Зачекайте хвилиночку», – почала я. «Нє», – буркнув він і вийшов із кімнати, глухий до моїх благань зупинитися. «Я перебувала вив'язнені цілий день і всю наступну ніч. І ще один день, і ще. П'ять ночей і чотири дні я сиділа там» не бачачи нікого, крім Гортона, який приходив щоранку. А наглядач із нього був зразковий, похмурий і німий, і глухий до будь-якої спроби пробудити в ньому почуття справедливості чи співчуття.